وازدوين لهذيمن الكومنتيميت الشايخ ربي المدخلي حفظه الله تعالى ده ليبريت شرح السنه ت اماميت ت امام البربهاري رحمه الله ده يميته بيكا 22 كو قاهم امام البربهاري رحمه الله والايمان بالصراط على جهنم ياخذ الصراط ia xhudh us siratu men sha allah vejuzum men sha allah veysqutu fi jahannam men sha allah ولهم انوار على قدر ايمانهم pika 22 pra besimi ne siratin ose urrën mbi jahannam ajo urr ose ajo rrug e mer kandoja allahu edhe ate kalon quste doja allahu ve bie në xhenem ai që do allah subhanallahu teala. Edhe të gjithë njerëzit kanë drejt sipas imanit që e kanë pas. Këu, do të më thënë që thullet sirat. Arabiste sirat do të thonë rrugë, është për qëllim ura që vihet mbi Xhahannem, domethënë dy anët e Xhahannemit, të cilën duhet ta kalojnë njerëzit për të arritur në Xhennet. Ajo urr është më hollë se chimja ose më e prersë se shpata. Njerëzit kalojnë mbi të, domethënë specit, specia me të cilën kalojnë njerëzit mbi të, varet prej veprave të tyre. Dikush kalon me specin e sikimit ose dhe më thonë sa qelën e mshelën syt dikush me shpecin e vetëtimës, dikush me shpecin e erës dikush sigur kuajt edhe kalorësit më të shpejt dikush sigur e, shpecia kafshve të ndryshme edhe, si që ka thonë për nga meri sallallahu hanim sallem i fundit që e kalonat zvarritet zvarë prej argumenteve që e vërtetojnë siratin prej kuranit është fjala Allahut wa im minkum illa wa riduha dhe më thënë, se cili prejus do t'kaloje ose do t'vije pra në gjëhenemit ose do t'kaloje pra në gjëhenemit kane ala rabbi ka hëtme me këdhia kjo është, më thënë që është t'je vendosur pra prej Zoti i Tand. Ëh kjo ky kalim ose ardhmje deri te Xhehenemi i secilit njerëj ë e ka komentuar domethan në dietar të detajuarit me transmetime të vërteta siç pasojnë më vonë se është për qëllim kalimi mbi urën që është mbi Xhehenem. Ëh edhe aty rin me like et edhe thojin allahum sallim sallim do të thonë allah shpëto shpëtoi shpëtoi e prai transmetimeve të shumta që janë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam asht për shembull hadithi e buhuraira radhiyallahu anhu i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fam La jemutu li muslimin Thelathetun min alwaledi Fetemessehun fete neru Illa të hillat e lkasem Dëmë thënë Nuk ndodhë që një njeri ut musliman Të vdesin trefëmi Dhe atë të adjek zjarë i gjahënemit Ose të prejket gjahënemit Përveç e, Zbatimin e Betimit Dëmë thënë se Allahu është betu Që se cili njeri do të kalohje pran Gjahënemit Dëmë thënë në kët ajet wa in minkum illa wariduhā do të thotë ka njëri që nuk do të vihet në xhehenemi ose që nuk do të kalojë ka xhehenemi. Ë hadithin që transmeton Ebu Said el Hudri radhiyallahu anhu, çust hadithi jath e përmend shikimin e Allahut se fatin e çostë të tëra prendo vive të ditës së gjykimit. Aty thotë thumë me juqtab i lgjisri, dhe më thënë pastaj silet ura, dhe vihet mbi gjahenem. Edhe thotë, kul nëja Rasul Allah, më thënë në thamë, ojë dërguar i Allahut, u me lgjisr, dhe më thënë, qka është ajo ur, ka thënë, aja është e rëshqitshme, dhe e luhatshme. Ka gremqa dhe kanëgja, nësi i thonë, dhe thotë, e çka të cilat kanë edhe gjemba, domethënë të shtrembruara, sikur ato gjemba që janë në Next që quhen Saadan. Domethënë një lloj bime që rritet në Next që është me gjemba të lakum, e quhet Saadan. Edhe tatilla janë ato gremcat që i hedhin me lajket për ti marr njerëzit në xhehenem ka than al-mukminu aleha kat-tarfi, do methan uh, wakel berk pra besimtari mbi ta kalon sikur shikimi ose sikur rufeya wakel rihi ose dikush do methan sikur fryma si era, dikush ka jawidi al-khayl wal rukab, do methan sikur kuait ose kalorsit me të shpejt. Edhe thot fenaxin musallam në më thonë edhe do të ketë të shpëtuar të paprejkur, si të të, të mbrojtur, edhe wëna gjim më këdush, edhe do të ketë të shpëtuar për të gërvistur, edhe do të ketë atil që kapen edhe hidhen në gjëhënem. Edhe thotë, hëtta jë murrë akhiru hum, jësë habu sahba, dheri sa i fundit kër të kaloje, në më thonë zvarritet zvarë për të kalu uren. Në gjithashtu nga e buhrej radhi Allahu anhu Transmetohet se, ndëmë thënë hadith të gjatë gjithashtu Ku të regon për ata sësi besimtar të dëtashohin Allahun subhanahu wa ta'ala Thot, fejatihim Allahu fi suratihilleti ja arifun Dëmë thënë, dëtë ju vi Allahu në formën ose në pamjen të cilën ata e njohin Edhe do t'ju thot, un jam Zoti juaj, dhe ata do të thon ti je Zoti jon dhe do ta ndiejën atë, do të shkojnë pas tij. Atëherë sillet ura mbi xehannam. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, un me umetin tim do të jemi të parët që do ta kalojmë. Edhe at dit nuk flet askush përveç pejgamberve, kurse Lutja e për nga merëve në atë ditë do tjetë Allahumme, sellim, sellim Dhe më thënë, Allah, shpëtona, shpëtona Dhe thët, wafi gëhennem e kelalib Mithle shokis sa'dan Dhe më thënë, dhe në gëhennem Pre gëhennemit hidhen Gremqa që janë sigur Gjembat e sa'danit Dhe ka thënë, hëllëra ejtum sa'dan A kini pa sa'danin Dhe më thënë, atë bimë Kanë thonë, po ojë dërguari Allahut Edhe kanë thonë, pra ato janë sikur gjembët e saadanit Mirë po, madhësin e tyre nuk e di askus tjetër përveç Allahut sëpëhanë huve të ala Dëmë thonë, ato pamjen edhe formën e kanë si ato gjembët Por sesehën të më dha, ato i di vetëm Allahut sëpëhanë huve të ala Edhe thotë, ato i kapin njerëzit si pas njerëzit ose i i kaplorin ose i grabitin, domethan njerzit sipas veprave të tyre. Dikush do të jetë i zythur, i thelluar prej veprave të tij, dikush do të jetë i lidhur edhe i kapur, domethan prej veprave të tij, apo dikush do të jetë që do ta kaloj pa u dëmtuar gjithashtu ku ka thon autori rahimahullahu walahum anwarun ala qadri imanihim domethan edhe do të ket secili do të ket drit sipas imanit që ka edhe këtë e ka marr prej ajetit ku ka thon Allah subhanahu domethan ajeteve ku Allah thot yeu meta'l mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa biimanihim bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha do thot so at dit kur do të shohësh besimtarët dhe besimtarët drita e tyre e, ju del përpara edhe nga ana e djaft. Përgëzim për ju sot, janë xhenetet në për të cilat rrjedhin lumenj ku do të jeni përgjithmonë. Dhali ke hu al fawzul adhim, kjo është fitoria e madhe. Yauma yaqulu al munafiquna wal munafiquatu lilladhina amanu anzuruna naqtabis min nurikum në më sana ditë kur do të thonë munafiqët dhe munafiket ë besimtarve do të thonë na shikoni kthehuni kanë që të fitojmë edhe ne prej dritës suaj qil arxiu waraakum faltamisu noora ju thuhet kthehuni prapa edhe kërkoni dritë ju për veti saduri <coughs> be bainahum bisurin lahu babun atyre i vihet mes tyre vihet domthan mes tyre një mur i cili ka der eh batinuhu fi rahma gana emransme aty është masira kurse gana jashtme ka dënim domethan gana monafikve yunadunahum alam nakum maakum kursata thrasin anukisim ave ne me ju qalu bala walakinukum fatantum anfusakum watarbastum wartabtum wgharratkumul amani dhe ju thonë po ju ishit me ne mirë po ju e mastruat vetën dhe ishit në dyshim dhe ju mastruan andrat hatta gja e këmë emrullah dërisa ju erdi urdri Allahut pra dërisa erdi kiameti vë gërrakum billahi lgarur edhe ju mastruaj e ju largoj prej Allahut mastruesit dëmë thënë shejtani pastaj Dëmë thënë vazhdim në jetin tjetër, thëtë Allahu, feljoh me laju, këdhu minkum fidjetun, u alamin e ledhine këfaru, pra asot nuk merët shpagim prej ushtë, pra në dëmë thënë nuk mundi me pagu shpëtimin të uaj, as, as prej ushtë, as prej atyre që kanë qenë mosbësimtar, me wakumun nërë, hi e me u lakum, vë bi biqë sel masirë, dëmë thënë vendi juaj është gjëhenemi, prej ti nuk ndahen, njëse vend i ke e për këtë jetë, domethënë në shehet chartë tregohet që besimtarët do të kenë dritë, e cila do të shkojë para tyre, domethënë do të shoqërojë përpara për ta kalu rrugën eve urën e siratit, domethënë në mënyrën më të lehtë me dritë prej Allahut subhanahu wa taala. e Ibn Kethiri, Rahimehullah, e ka transmitu fjallën e Dahakut, një prej të abinëve, prej djetarve të fësirit të të abinëve, ka thonë se cili njeri do të ketë dritë në ditën e gjykimit. E kur të arrimë deri të ura, që është në bëgjëhenem, do të të ju fiket drita munafikve. Kur besimtarët e shohin këta, Ata refriksohen se mos uh, ju fiket edhe atyre drita Edhe thonë Rabbena etmim lena nurana Dume thënë si që është në ajet në surën të uh, hrim O zotë, na i pletsohë në dritën Allahu na i pletsohë dritën në uh, dunja dhe akhiret uh, uh, Kërë gjithashtu ka thani për në këthiri Se Hasan el Basri, rrëdë rahim e Allah ka than, në lidhe me ajetin jesë anuru humbejnë e ejdihim, dhe më than, këta ajet e që i përmendëm, drita e tyre juetës për para, e, ka than, një ani alas sirat, dhe më than, është për qëllim, drita që do t'i shëqiroje, dhe më than, që do t'i juetës e për para për kalimin në bëj sirat. Do thot, kjo pra, argumentet për këta janë pesumta prej kuranit edhe prej sunetit për vërtetimin e siratit edhe për përshkrimin e tij. Pastaj kafan autor di rahimahullah pika 23 wal iman bil anbiya wal malaika, edhe besimi në pejgamber dhe malaike. Besimi në pejgamber dhe malaike është prej shtyllave të imanit. Edhe përket gjithashtu argumentojn kurani dhe suneti dhe i xhmai i muslimanve allah subhanahu wa taala ka than lesa al birra an tuwllu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billah demofan eh pra ajo pamercia vertete është e atij që beson në allahun ul yawmil axir ditën e gjikimit wal melaiket i wal kitab i wal nëbiyin edhe beson në melaiket në librat dhe pengamert dhe dherin fund të ajetit në tjetër ajet ka than amena rrësulu bima unzila i lehi me rrabbihi wal mu'minun dhe thët i dërguari pra pengamerti sallallahu alaihi wasallam i ka besua saj që i ka zbrit prejzotit të ti dhe gjithashtu kan besua dhe besimtarët kullun amena billahi wa melaiketihi wa kutubihi wa rusulihi dhe mu than të gjithë që ta e kan besu Allahut besojnë në malajket librat dhe pejgamberët e Allahut në një tjetër ajet ka thënë qulu amanna billahi pra thuani ne besojmë në Allahut dhe ma unzile ileina wama unzile ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaqub wal asbat domethan ne besojmë edhe asaj që në është shpalë ne, edhe ajo që është shpalë Ibrahimit Ismailit Ishakut Jakubit, edhe pasarëzve të tyre, pra për nga mërëve të tjerë që kanë qenë prej pasarëzve të tyre, uëma uti e Musa wa Isa, uëma uti e, e nëbijunëm i Rabbihim, edhe librat që janë dhanë Musajt, Isajt, dhe ato që janë dhanë për nga mërëve të tjerë prej Zotit të tyre, lanu ferri kubejnë, ahadimin humo nahnu lehu, Muslimun, ne nuk bajm dalim në besim pra mes as njarit për e tyre, edhe ne i nënçtërohemi Allahut. Në hadithin e Gjibrilit, Alehi Salatu Veselam të njohur, përmendet pra Gjibrili Alehi Salatu Veselam, e përët për amelin Alehi Salatu Veselam, të shkan shtë imani, edhe i përgjigjet të besosh Allahut, me lajkeve, librave, pengamerve edhe ditës e gjykimit dhe kaderit ose caktimit të Allahut për të mirat edhe për të këqijat dhe më thanë se cili musliman se cili besimtar është i obliguar të besojnë Allahun në me lajket e ti në librat e ti, pengamert e ti në ditën e gjykimit dhe në caktimin e Allahut për të mirat dhe për të këqijat nëse nëse dikujt i mungon njëra për i këtyre shtyllave, gjasht shtyllave të imanit, aj është mosbesimtar dhe është jashtë islamit. Edhe pra dëmë thënë se njeri u është i obligum të besojë në me lajke dhe në pengamer, pa bë për jashtim, dëmë thënë për asë njarin për i pengamerve, të gjithë dhe duhet të besojë ashtu si i i ka spa Allahu subhanahu wa taala nëse dikush e mohon një pejgamber, do të thonë se i ka mohu të gjithë pejgamberët, siç ka thënë Allahu për popullin e Nuhit, thot kezdabat qaumu Nuh al mursalin, do të thonë populli i Nuhit, Nuhit i përginëstroi pejgamberët, pra nuk i besoi pejgamberve. Megjithse populli i Nuhit e do të thonë aty populli as Nuhili alayhi salatu wa salam pejgamberi i parë që ka ardhur pra ma si nuk e kanë besuar Nuhin do të thotë se asnjë i kanë përginjëstruar të gjithë pejgambert tër. Për e, popullin Hud ka për për popullin e Hudit alayhi salatu vesselam fa dallahu kadzbat adul mursalin do të thonë Adi i përginjëstroi pejgambert. Gjithashtu për popullin e Salihut alayhi salatu vesselam ka thënë kadzbat thamudul mursalin do të thonë Thamudi i përginjëstroi pejgambert. E kështu me radhë, dhe më thanë, se ata kanë luftu pengamer, pengamerin që ju ka ardhë atyre, për kan, nuk e kanë pranu një pengamer, dhe më thanë, se i kanë më hu të gjithë. Gjithashtu ka thanë Allahu, inë në ledhina i e këfuruna billahi wa rusulihi, dhe më thanë, ata të cilët e, e më hojnë Allahun, pra nuk i besojnë Allahut edhe pengamerve të ti, وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْ دُعَان تْبَين داليم مَسَّ اللَّهُ دَ پيگامبرو تِي وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ أَوْ ثُون ايبسوم ديساو و نُوك ايبسوم ديساو وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَكَت دُوان تامرن سي رُغ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا تُمْ فَنَتَايان مَس بَسيمتارت نكڤرتيت waa'tadna lilkafirina 'adaban muheena kurse mosbesimtarve u kemi pregatitur dënim postrues kjo do të thon se të gjithë pejgamberët kanë pas një fe nuk ka dallim mes feve të pejgamberëve të gjithë kanë thirr për tauhidin për ta adhuruar vetëm Allahun dhe mos dhe për të mos i bë shok atij do të thon për të larguar prej shirku Si që ka thënë Allahu e leqat Be'afna fi kulli ummeti rrasulen E ni'budullahe vajtën i budtahut Pra në se cilin popull Kemi dërgu pengamer Qëtë ju thot A dhurojeni Allahun dhe lërgohuni Prej tagutit Dëmë thënë Kjo ka qenë feja e të gjithë pengamerve Nuk ka dalim Pra ndaj kush e mëhon një pengamer Do tëtë se i ka mëhu të gjithë Edhe ka mëhu fejn e tyre Si që ka thënë pengameri sallallahu aleyhi ve sellem Anë e ulen nësi bëbni mërjem, du më thënë unë jam më jafërti i të gjithë njerëzve me birin e mërjemës, uel well, e mbi ja u e uledu allet, ka thënë për nga mërët janë vlezer, du më thënë si i themin e vlezer për babe, du thëtë që i kanë namate ndryshme, po babën esenësën du më thënë e kanë të njajtë, edhepse ju ndryshojnë në shëriatet, pra ligjet, për Baza dhe esenca Thirja për në të uhrid është e njajt Edhe ka thanë lej se bejni u e bejne hun e bi Dëmë thënë mesmej edhe ati Nuk ka pengamer Më thënë qëlimi është se Të gjithë pengamer të kanë fen e njajt Edhe nuk ka dalim me sas njarit prejtyret Më thënë nëse e më hon njanin Dëmë thëtë se i ke më hu të gjith e, Kurse cifutët Jahudit edhe krishterët E nuk i besojnë të gjithë pejgamber, do të thonë nuk i besojnë të gjithë pejgamber, çdo të thotë se i mohojnë të gjithë pejgambert. Nuk, nuk i besojnë asnjërit. Yahudit e, e kanë mohu Isa ibn Alihi Sallatu Wassalam, edhe kanë akuzuar atë dhe nënën e tij të pastër Meryemun Aleihissalatu Wassalam me akuza të ndryshme, të cilat i ka mohu Allahu në librat e tij edhe në Kur'an. Edhe ata pretendojnë se e kanë vra... Pra, e, jahudit për ndryse, shumë për nga meri kanë më hu, edhe shumë për e tyre i kanë vra. Edhe për ishajnë, a.s.w. Pretendojnë se e kanë kryqëzu edhe e kanë vra në kryqë. Kurse, Allahu wa ka më hu ketë, edhe ka thonë, wa me katëluhu, wa me salëbuhu. Dëmë thënë, asë nuk e kanë vra, asë nuk e kanë kryqëzu, wa lakin shumë bihe lehum, mirë për, Jështë ba atyre tjë duke të ashtu Kryshterët e mahojn Vullën e, e pengamerve Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam Të, të cilin Allahu e ka përmenda Dhe në librat tjerë Si qëtë Allahu sëmëhanahu wa ta'ala Muhammedun Rasulullah Më thënë Muhammedin është i dërguar i Allahut Vëlladhinë ma'ahu E shidda'u ala l-kuffari ruhma'u Bejna hum Më thënë ata që janë me të pra sahabët janë të ashtë për ndaj mos besimtarve të mëshirëshëm me më njeri tjetërin. Tëra hum rukke anë sugje dhe njëbë të ghuna fadlem min Allahi wa Ridwana, më thënë ata ishe në ruku dhe në sejtë dhe duke i kërku mirësit dhe knatsin e Allahut. Si ma hum fi u gjuhihim min atheris të gjudë, shenjat të duke, duke në fityra prej gjurëmëve të sejtës. <coughs> për ndry, të më thënë pregjurëmve të sejtës është bukuria edhe drita që ja jep Allahu së pëhanën hua të ala në fëtyr njerëzve nuk është nëzirja e balit asë si mendojnë disa e, më rëndësi të më thënë është kjo pjesë ku ka thënë Allahu dhalike më thëlluhum fit teurat o më thëlluhum fil indzjil të urat, fi injil. më thënë kjo është sembulli tyre që është përmend në teurat edhe në edhe shembul i tyre në ingzil dhe më thënë Allahu i ka përmen e ka përmen për nga merin sëllë Allahu dhe sahabët në librat e tjërë të më përshëm që i ka shpall edhe ka tregu dhe më thënë për ibadetin <coughs> edhe për ulje në tyre që e kan e, edhe na jetë tjera gjithashtu Allahu e ka përmen se në, në librat e më përshëm e, është Feksu, të nga mejri sallallahu alaihi sallam, si që ka than, Allahu, wa rahmeti, wa si atë kulle shëj, në thënë, mëshira i me ka përfëshish dhe gjë, fëse ektubu halin le dhine jetë të kune, wa juqtune zekate, wa le dhine hun bi ajatina juqminun, në më thënë, ketë do të wajap, atyllet të cilët janë të devotshëm, që e kryen zekatin, edhe që janë të bindur, ose që kanë besim në ajetet tonë, Elëllëdhine jetë të bihunë në rësulen në bijel ummi, elëllëdhine jetë gjithu në hu me këtuve në indehum fit të urati wal në gjilë. Në më thana ta të cilët e pasojnë, për nga mellë, pra të dërguarin, profetin analfabet, të, cilet, të cilin e gjenë të shkryar në librat e tyre, pra të cilin, të cilin e gjenë të shkryar të kata në të urat dhe në gjilë. Ja, moruhum bil marufi wa janë hahum anil munkërë, a i urdron për të mira dhe i ndalon për të këqijave wa ju hillu le humu të tajjibati wa ju harrimu alejhimu lëkhabaidh edhe a i wa lejon të mirat të kançmet edhe wa ndalon të fliqtat wa jedha u anhum israhum wal aglala allëti kanët alejhim edhe wa largon vështirësit edhe prangat që i kanë pas në qaf pra këto janë cilësit e për nga merit sallallahu a në sallem edhe emri i ti që është përmenti në librat e më parëshëm dërin fund të ajetit dhe më than edhe pse jahudit edhe krishtet të cilët e kanë mësu edhe e mësojnë të uratin edhe indzjilin edhe i gjenë e, të shkruar akto në librin e tyre e, cilësit edhe emrin e penga merit sallallahu a njëm sëllem e kështu me rad prapëse prapë ata nuk i besojnë edhe kundërstojnë për shkak të inatit edhe edhe xhelozisë që e kanë. Ë kjo, domethënë, nuk ka dyshim se i janë ata kafira përmojsë të sintar që nuk e besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe njëkohësisht që nuk e besojnë as një pejgamber tjetër. Qështja tjetër është besimin e melaike, <coughs> gjithashtu, si që përmendëm, besimin e me melaike është prej shtyllave të imanit. Allahu i ka përmenë melaike të ka thënë se ata janë në robert të nënstruar edhe të dëvotsëm dhe Allahu subhanahu wa ta'ala, që nuk i ndahen i badetit, adhurimit, që i frigoen Allahut edhe që punojnë vetëm atë që Allahu i urdhranë, dhe nuk e kundrështojnë në asë një urdhër të ti. Si që ka thënë Allahu, inë në ledhina indë rabbi këla jes të këbiru në anë ibadet i hi, vëjus e bihune hu vële hu jes gjudun, dhe më thënë ata që janë të zotit, rame laiket, nuk janë mëndjem dhenë që të largohen prej ibadetit, për e lartësojnë Allahun dhe ati i bin në sejde. Gjithashtu ka thënë, Wallillahi yasjudu ma fis samawati wama fil ard min dabeh do methan Allahu tibin sejd tezdo gjëje ka në qiell edhe në tokë siç janë edhe kafshët dhe melajika edhe melajket pran qiellu wahum la yastakbirun edhe ata nuk tregohen me ndërmendje yahafuna rabbahum min fawqihim weyaf'aluna ma yumarun ata i frikohen zotit të tyre që kanë mbi ta edhe veprojnë ashtu si urdhrohen në ajete të shumta të kuranit që Allahu i kalifdud më thënë me lajket si Robert dhe vëtshëm edhe në kuran Allahu ka të regu disa prej cilsive të me lajkeve prej përkryimin e tyre e kështu me rad me lajket janë të kryun prej drite edhe prej cilsive të tyre gjithashtu ashtë që Kanë krahë, si që ka thënë Allahu në ajetin e partë suran Fatir Elhamdulillahi, Fatiris se mawati vel ardi Dëmë thënë, lafdia i takonë Allahut kryuësit të qjeve dhe të tokës Gja'i lill me laiket i rusulen u li e gjni hatin mëthna vë thulathe vërubaj Dëmë thëtë që i ka bo me laiket të dërguar që kanë krahë, ka dy, tre ose katër Jezidu fil khalqi, ma jesha, dhe Allahu shtonë në kryesat e ti që të dojë, inë Allah e ala kulli sheikin këdirë, dhe Allahu është ti gjithë fuqishëm për gjithë shka. Me lajket, du më thanë, si që ka përmendë Allahu në këta jetë, kanë nga dy, nga tre, nga katër kra, ose më shumë, si që është transmitu në hadithë, se për nga meri sallallahu a.s. e ka pa Djibrilin alayhis salatu was salam dyher në formën e tij në të cilën e ka kriju Allahu, edhe kafan se ka pas Justin kra. Eve këto dy herë përmenden në Kur'an, në surën Teqwir, ku ka thënë Allahu wala qadraahu bil ufuqil mubin, domethënë ka qan në horizontin në si thuhet horizonta horizont në rizontin e qartë edhe në ajetin tjetër në surën nëgjëm walë qadra ahu nëzleten ukhra që e ka padë në natën miradzit edhe <tune> me <inastate> lajket janë kryesa të mdha që qka thënë për nga meri sallallahu alim sallem ma është le ju të ju të regoj ose të ju apërshkruj një prej me lajke dhe tan bartës të arsit. ë prej tbutës së veshit të tij deri te shpatulla ka largësi, do të them sa mëhet 700 vjet. ë edhe melajet kanë detyra të ndryshme, me të cilat i ka obligu Allahu subhanahu wa taala siç janë shkrimi i veprave të robërve, siç janë këto bartësit e Arsit thurse e surrit e ayet ju a be spallën për Allahun Xibril alayhi salatu vesselam dhe të tjera siç janë meleku i maleve, meleku i rreve, mm -hmm. eksumerav, meleku i vdekjes i cili ka edhe ndihmës prej meleqeve të tjera, siç ka thënë Allahu kul yatawaffakum malakul mauthi alladhi wukkil bikum dhe më thënë, thuaj, juve ja mërë shpirtat me leku i vdekjes, i cili e është i ngarkuar për ju, dhe më thënë. Edhe e ka, si së thëmë, ndihmës, e, si që përmendet në ajet, ku thëtë Allahu, fi dhe më thënë, nëse e kishe ta, kur arogantët, dhe më thënë, mos pësim tartë, janë në qastët e vdekjes, dhe me le i këtu basi tu e i dihim, edhe me le i këtu, jë kanë zjadë duard jë thonë akhridjuë enfusëkum dëmë thonë zirëni shpirtat sotët shpërblehëni me dënimin poshtëruës për ato që këni shpif për Allahun dëmë thonë dëmë thonë delin fund të ayetit edhe në ayet të jetër thotë walau të ra idhë yëtë wafë lëdhina këfaru l-melaiketu yadribu në wujuhahum wa adbarahum wa dhuku aðab al-harik dëmë thon i kishe pa kur e, mos besimtarve, me la i ketua marin e, shpirtin, i godasin në fityr dhe në shpin, i thonë shioheni dënimin e gjëhenemit. Edhe në hadith që është përmend për e, qastet, për përri vjen koha për dëvdek njeriut, e deri në, Dëmë thënë për jetën e varit Hadithi i gjatë që e tregonë detaja Sësi vinë me lajket Për besintarin Në form të bukur Me qëfin prej, prej gjennetit Edhe me misk prej gjennetit Kurse me lajket për Mos besintarin Vinë në form të keqe Edhe të të mërshme Edhe kanë silë Dëmë thënë qëfin prej gjennetit Derin fund të hadithit Ka me laike që janë të ngërkuar me kontrolimin e rejve Edhe kjo është përmenë në hadith kër kanë ardhë jehudite për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem E i kanë parashtru disa pyetje I kanë thënë tregonat shka është murmurima ose buvullima Ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Aja është një melek prej me laikeve të Allahut aze u e gjell që është ingarkum për rejtë në dorë ka një kam gjik prej zjarri me të sila ti drejton rejtë dëmë thënë edhe i qënë aty ku e ka urdhru Allahu ata kanë thënë qëka është këzani që e të gjojmë ka thënë këzari i ti edhe kanë thënë për të vërtetën e the dhe në ajetë e hadithet të tjera, që të regojnë veprat ndryshmet me lajkeve dhe dëtyrat ndryshme. Pra, njeri është i obligum që t'i besoj të gjithë pëngamert, t'i besoj se Allahu ka tërgu shumë pëngamert, edhe t'i besoj ata për të cilit Allahu ka të regun kuran, ose pëngamert i sallallahu alim sëllim të sunet, ashtu si ka të regu për ta dëmë thënë me emrat, e tyre me po vujtë e tyre e kështu me radhë. Edhe për me lajket, pra, Allahu ka kryesa dveçanta që i ka kryu për ta dhuru ata që janë me lajket tanë, në përgjithsi edhe ata janë të bindur edhe të përullur ndaj Allahut, nuk e kundrështojnë në asë një urdhër edhe bëjnë vetëm atë që i urdhëran Allahu, edhe mi besu me lajket e, që janë përment në Kurane dhe në Sunet me cilësit edhe me emrat ose edhe me detyrat e tyre. والله وعلى محمد صلى الله عليه وعلى ابيه ورسوله نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين